Oroszország Moszkva, két hónappal később, júniusban. 45 másodperc. Oleg nem hallott semmit, nem értett semmit, és most már nem is akart tudni semmit, csak ordított félelmében. Hát ezek szerint ilyen ez lezuhanni egy repülővel és szörnyet halni erre gondolt. Bár valamiért még mindig nem csapódtak be, és ezt kezdte nem érteni, mert eddig elmaradt a végső, a mindent fekete sötétségbe borító pillanat. Inkább a földfelszín fölött zúdulva tépik szét a várost, dübörögve hasítanak az éjszakában. Oleg behúnyta a szemét, mert nem akarta látni a halált, hiszen úgy is becsapódnak majd valamibe a házak között. Mindjárt vége! Ez volt az ösztönös reakciója, de az összeszorított szemhéja görcse, a belső sötétség még a végzetes becsapódás látványánál is félelmetesebbnek tűnt, úgyhogy megint kinyitotta a szemét. Magányos, rettenetes érzés volt, mintha már most vége lenne, csak az utolsó filmkocka hiányzik. Az viszont valahogy mégsem akar megérkezni, elé villanni. Hangosan és zakatolva érkezett a halál. Korábban máshogy képzelte, csendesnek, lágynak, mint ahogy a hullámok elmossák a homokos tengerpartot. De ez más milyen? ez dübörögve közeledik. Mintha mégis lenne túlvilág, hirtelen most erre gondolt, pedig sosem hitt benne, de az élet utolsó másodperceinek kétségbeesésében reménykedni kezdett, hogy ez a göröngyös út talán oda vezet, hiszen eltűnt a levegő puha vattasuhanása. Ez már egy rázkódó hepehupás út, igenis út, ezt súgta felé a foszladozó tudata. Valamilyen cél felé tartanak, mert van itt cél, van és van, kell lennie, csak ő még nem érti, hogy pontosan mi is. Hirtelen reménykedni kezdett. Egyetlen pillanatra megörült az érzésnek, hogy ezek szerint tud még gondolkodni, tehát él, vagyis akár vissza is lehetne fordulni innen. Ez persze képtelenség, persze, persze, tudta rögtön, de akkor is ez mégsem a halál, még nem az, csak valami köztes állapot. Az viszont biztos, hogy már nem az élet, mert ez már nem lehet az élet, hiszen minden kicsúszott a kezéből. Őt most már csak viszik és végig rángatják ezen az elmosódó halálfolyosón, de akkor is kell, hogy az út vezessen valahová. Mindez persze csak egy látomásszerű, átsuhanó érzés volt, a pilóta fülke robajában eltévejedő gondolat, mert már nem is itt járt. Oleg Bugajev élete utolsó fél percében valójában idegösszeroppanást kapott mintha egy szűkülő betonerdő egyre sűrűbb dzsungelébe szippantanák be. A házak mindkét oldalon egyre hangosabbak lettek, és most már dübörögtek, ezt tisztán hallotta, a dobhártyáját tépte a hajtóművek visszaverődő robaja, miközben az épületek földrengésszerűen imbolyogtak körülötte. Oleg megint behúnyta a szemét, nem akarta ezt látni, mégsem tudta végignézni. Görcs berándulva ült a pilóta székben, és kapaszkodott. Érezte a fémtest szorítását az ő trángató, láthatatlan kezet. Most már biztos, hogy a házak közelebb vannak. Minden egyes másodperccel egyre közelebb, mindkét oldalon. Az eszelős őrület határán behúnyt szemmel attól rettegett, azt látta a tébolyult belső mozivásznon azt vízionálta, hogy beszorulnak majd kősatuba préselődnek az épületek között de aztán az egyenes vonalak görbülni kezdtek. Áááá, mégsem beton dzsungel ez, gondolta, hanem egy ráboruló, hengerformájú csőszivattyú, és ez fogja átszippantani őt a túlvilágra, egyetlen pillanat alatt. Ilyen a halál pillanatai előtti őrület varázslata. Festmény mágia. Csend lett a fejében. Nem hallott már hangokat. Hirtelen minden tehetetlen, súlytalan elhullást ígért, kámforráválást, pihekönnyű lélekké olvadást, sejem halált. Úgyhogy megint kinyitotta a szemét, de már kókat ájulásban, a ráváró fájdalom erejét csökkentő puha kábulatban. Oleg Bugayev agya ezekben a másodpercekben az emberi evolúció évmillióinak ösztönös reakciójaként vért pumpálta a lábába, mert életveszélybe kerülve talán szaladnia kell majd, hogy meneküljön, de közben az arcából elvezette a vért, hogy holtsápat legyen, mert lehet, hogy a veszély elől nem futnia, hanem elbújnia, rejtőzködnie kell. De nem a dzsungelben volt. A zöld őserdőben, és nem is egy nála erősebb és gyorsabb vadállat leselkedett rá. Nem. Moszkvában volt, egy gyilkos rakétává alakított Boeing repülőgépben. Az emberi agy évmilliók alatt kifejlődött ösztönös reakciói nem tudtak mit kezdeni a földbe csapódó repülő székébe szíjazott férfi tehetetlenségével. Ezzel a fajta halálos veszéllyel hogy itt és most már nem tud elszaladni vagy elbújni. Úgyhogy a véráramlat megváltoztatása nem segített Oleg Bugajeven, csak az agy utolsó önvédelmi mechanizmusa, amely ilyen helyzetekben mindent kikapcsol. Hogy így legyen könnyű és elviselhető a halál. Az orosz pilóta az utolsó másodpercekben igazából már nem is tudta, mi történik vele, hol van. A melkosa közben dübörgött, minden zakatolva recseget körülötte, a pilóta fülke műszerei vészjelzést sípoltak, az a magasságjelző program hangja megállíthatatlanul ismételgette, hogy vészhelyzet, magasság, vészhelyzet, magasság. Ő mégis itt maradt, 30-40 méterrel az utca fölött, és most már fátyolos nyugalomban úszott. Nem félt, kábán nézelődött. Igen, ez a Leninsky Prospekt, megismeri, tudja, sétált sokszor rajta. Ott a Lenin szobor. Dőlnek a repülővel ide-oda, ahogy a fák néha magasabbak, a villanyvezetékek pedig keresztezik a sugárutat. Lágy suhanás ez. Milyen szép. Huszonhárom másodperc. A 900 km h sebesség mostanra már felfoghatatlan, süvítő tombolásba fordult, ahogy a 370 tonnás fémtömeg végig zúdult a városon. A házfalak közelsége sokszorosára növelte a sebesség érzetét ahhoz képest, ahogyan a Boeing fenn a szabad égen a nyílt térben suhanni, szinte csendben haladni szokott. Néha billent egyet a gép, és kikerült valamit ha nem a halál felé robogás őrült pánikjában lettek volna, akkor a két pilótát lenyűgözte volna, ahogy lavinaként végig söpörnek Moszkván. Tudták, bár sosem próbálták, hogy egy Boeing tud így is manőverezni. Ez a hatalmas test képes arra, hogy ilyen könnyedén repüljön és megülje a levegő hullámait. Mint egy szeletfogó vitorlás úgy mozdul, ívet repül. Pedig logikus. A szél a menetrend szerinti járatok esetében is sokszor meglöki a gépet. A pilóták néha viharban vagy szélbelökésekkor kényszerűségből oldalra fordítják a repülőt. Eltekerik a csűrőlapátokat, a fékszárnyakat, segít nekik is a winglet, a szárnyvégek függőleges toldása. Ismerik ezt ők is, csak sosem merik így kipróbálni, ennyire a végletekig feszíteni a Boeing manőverező képességét. Rémisztő, ahogy a sugárhajtású motorok most csivítanak, nyögnek, prüszkölnek, de a gép mégis megy billegve, lihegve, és suhan előre a házak között. Kanyarodnak. Enyhén balra dőltek, ahogy a kétszer négysávos, nyílegyenes Leninsky prospektről, a szűkebb, de szintén vonalzóval húzott, kanyarok nélküli bolsájája kimanka fölé fordult a négyhajtóműves acéltömeg. Aztán már billent is visszafelé. Egyik pillanatban még a 22 méter magas Lenin szobor feje felett suhant el a jobb szárny, aztán megemelkedett a gép másik oldala, és most már a bal szárny lendült a vízszintesség fölé. A lufthanza lágyan visszafelé dőlt, és évben rákanyarodott az útra. A két buszsával együtt ez is nyolc sávos volt, de mégis szűkebb, mint eddig bármi. A 64 méter széles gép itt már nem fért el az épületek között. Ráadásul a jakimankán alacsonyabbak a házak, sőt, másfél kilométer, vagyis hat másodperc múlva a Moszkva folyó felett ki is fog nyílni a tér. Úgyhogy a 370 tonnás távvezérelt fémtömeg most megint kicsit oldalra dőlt, de aztán így is maradt és haladt tovább előre, félig oldalazva, Ebben a pozícióban még hat másodpercig, másfél kilométeren át el tudott bújni a házak fedezékében. A balszány közben csak pár métert lógott a háztetők fölé, de a géptestből hátul 19 méterre kimagasodott a farokrész. Az már egyértelműen az épületek fölé ért. Már ebben a hat másodpercben is. Egészen pontosan 13 méterrel a tetejé fölé. Az S-350-es Vityaz légelhárító rakétarendszer viszont tíz méteres magasságon már működésbe lép. Amint meglát egy célpontot. És most észrevette. Már három métert látott belőle. Hat másodperc alatt a Moszkva folyó fölé értek, közben két Vityaz automatikusan a Lufthansa gép után fordult. Mire megtalálták és bemérték, a repülőgép körül kinyílt a tér. Kiszáguldott a folyó fölé. Most már végképp eltűntek mellőle a fedezéket nyújtó házsorok. Ebben a pillanatban a gép egész teste megjelent az összes aktivizált légelhárítórakéta irányítóközpontjának látóterében. Tizenkét másodperc volt hátra. Három kilométer Vladimir Putyinig. A Boeing gép 525 négyzetméternyi célfelületet mutatott meg magából, miközben egészen pontosan 905 km per órás sebességgel dübörgött át a hatalmas, kifli formájú bolot felett, amely a Kremlel szemben ketté vágja a Moszkva folyót. Barra és jobbra tehát víz, nyílt, hatalmas, szabad tér. Épp elsuhantak a kecskeszakállas orosz festő iljár Repin monumentális szobra felett, aztán velük szemben, a távolban, a kreml vörös várfala mögött még az alkonyat szürkeségében, az esőfüggönyön keresztül is felvillantak az aranykupolák, az uszpenszkij székes egyház és a nagyiván harangtorony. Mindez a pilóta fülkében olyan érzés volt, mint amikor az ember egy hullámvasút első sorában ülve feljut a legmagasabb pontra, aztán lefordul a mélységbe. Egy pillanatra lenéz a félelmetes rémisztő semmibe, és aztán zuhan megállíthatatlanul. Közben pedig csak kapaszkodik és markolja az ülés szélét, mint ahogy most Oleg és Andrei is tette. Rég elengedték a kormányrudat, nem rángatták, nem abba kapaszkodtak, nem figyeltek már semmilyen műszert, csak rázkódva dübörögtek végig az utolsó kilométereken, bele a város és az orosz élet szívébe, a Kremlbe mert most már tudták. Azonnal rájöttek, egymástól függetlenül mind a ketten. Még így a halálkóma őrület félelmében is. Bombák ők, semmi több. Olegnek egy villanásra New York is eszébe jutott, de csak azért, mert amikor az aranykupolákat meglátta, azt hitte, hogy így lesz vége. Mindjárt vége lesz. Most már tényleg, mert ugyanúgy belerohannak majd a falba, vagy az egyik épületbe, valamibe, a Kremlben, mint ahogy az arabok a világkereskedelmi központ ikertornyaiba 2001-ben. De aztán meglátta a villanást. Mintha vakuszikrázott volna tőlük jobbra egy épület tetején, aztán egyetlen másodperccel később barról is. Messze villant mind a kettő, de valahogy egyből érezte, hogy ez összefügg velük. Mert ilyen nincs Moszkvában. Ekkora villanás. Az első pillanatban persze nem tudta, hogy vajon mi is lehet ez, de amikor szemből is jött egy vakúszerű fénycsattanás, akkor már igen. Azt már látta is. Száguldott feléjük, megértette, hogy jön, közeledik és beléjük fog csapódni. Érezte, tudta, pedig csak pár másodperce volt rá, hiszen minden annyira gyorsan történt. Életében ez volt az utolsó gondolata. Rájött, hogy ezek rakéták. A villanás, a kép a filmszerű káprázat az egész lezajlott pár másodperc alatt. Először még kivehetetlen volt a formájuk. A narancssárga tűz és a moszkvai sötétségben is pirosan gomolygó füst az első lépcsőt jelezte, a hajtóanyagú első tandem leválását. Az lökte be írtózatos sebességgel a robbanó fejet, És aztán jöttek, csak jöttek, most már három irányból is.